Серед героїв Собору Паризької Богоматері образ Есмеральди на перший погляд є найбільш трафаретним та ескизним втіленням романтичної жіночності. Чарівна, загадкова і незвична краса, магія її танцю, лагідність, доброта та пристрасність, фатальна залежність від гри, злої долі та інше. Але й навіть він багатьма гранями вписаний в історичну дійсність і пов'язаностю долі Есмеральди з гнаним і таємничим плем'ям циган – із паріями Парижа, із страхітливим середньовічним феноменом полювання на віддіум. При цьому її образ має програмне значення для ствердження етичної та естетичної концепції Гюго в романі. З одного боку, вона постає тут носієм того альтруїстичного акту милосердя, який в системі моральних переконань Гюйго є найважливішим проявом величі людської душі та джерелом історичного оптимізму письменника. Це перш за все стосується розділу сльоза за краплю води» шостої книги, де щирого милосердя Есмеральда втамовує справу, виставленого на посміховіську біля ганебного стовпа квазімоду, від якого вона досі бачила лише ворожість і зло. Цей вчинок кладе початок переродження квазімоду з вірного пса Клода Фроло майже людини у справжню людину, самостійну особистість, наділену незалежною волою та здатністю творити свою долю. Незважаючи на те, що роман має трагічний кінець, сама ця історія народження нової людини у квазімоду, що ілюструє ідею самогутності, кохання та милосердя, звучить життєспрямовано та апологічно, що по відношенню до людства. З іншого боку, в парі сквозі моду «Есмеральда» представляє в романі одне з найбільш виразних втілень поетики Гротеску, якого його вважає найефективнішим засобом повноцінного зображення життя у мистецтві. Та досить оригінально трактує саме це поняття. На відміну від поширеного розуміння Гротеску як поєднання в єдиному образі принципово відмінних начал, і якості, реалізму та фантастичності, органічного та неживого, трагічного та кумедного. Його надає йому особливої пронизливості, вважаючи Гротеском надзвичайне загострення контрастів. Особливо часто його звертається до контрастів зовнішнього та внутрішнього, добра та зла, краси та потворності. Та краса відтінена бритким, втілюється в соборі Паризької Богоматері не лише в образі наділеного зовнішньою потворністю та внутрішнім благородством Квазімоду, але й у стосунках Бредкого горбання з прекрасною есмеральдою. Безумовно, Квазімоду дуже колоритна та значима фігура роману. Разом з образом собору Паризької Богоматері він є найбільшою художньою удачею автора. Якщо собор постав величезну кам'яну Книгою епохи, її символом, її матеріальним втіленням, то особлива структура образу Квазімону дозволила письменнику закарбувати внутрішню сутні середньовіччя її гротискову неоднозначність, величезний внутрішній потенціал енергії та прагнення добра і справедливості, а разом і власний етичний ідеал. При цьому обидва образи будуються на поетиці гротеску, з тією хіба що відмінністю, що гротескність готичних елементів церкви знімається у вищому мистецькому синтезі і архітектурної гармонії. Тоді, як гротескність квізимоду складає... Основу його особистої драми і не уникнув веде героя до загибелі. Разом із тим, собори Квазімоду складають у романі певний симбіоз будівлі та людської істоти, де природні вмістом споруди стає людина, а церква заміняє людині весь світ, її єдиний, єдиним природним середовищем. Подібне гротескне поєднання зустрічаємо і в описі злиття квазімоду з дзвонами, які є серцем собору, але відображають биття і його власне серця. Його знаходять для цього. Здавна поширеного у літературі мотиву дзвонів своєрідне втілення в образі міста оркестру та передзвону віків. Образ дзвонаря Квазімоду настільки оригінальний і репрезентативний для цього роману, що часто сучасним інтерпретаціям Собору Паризької Богоматрі надають його ім'я. При цьому в самих прочитаннях роману, на жаль, дуже збіднюється сюжет, суттєво віддаляючись, від величного характеру, масштабності та високопоетичності першого джерела. Голівудські кіноверсії чи образи мюзиклу «Нутердам де Парі», за посередництвом яких нинішнє молоде покоління знайомиться з героями класичного шедевра Гуіго, жодним чином не здатні передати його істинного звучання, багатоманітності, поетичності, морально-етичного пафосу та мудрості, осягнення в ньому сучасності через пізнання історичної давнини. А проте епоха книг не проходить. Її не вбито новим засобом комунікації століття електроніки та високих технологій. Наразі у Парижі щорічний фестиваль час книг змінило свято читання, традиційна виставка книжковий салон, незмінно знайомий з величезною палітрою книжкових видань Франції, поширюючись іншими містами країни. Отже, і Роман Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері» продовжує жити і хвилювати людські серця, подібно до того, як Нотр-Дам, що височий серед цьогочасного Парижа, символізує не лише колишню велич творчого генія середньовіччя, але й животворну актуальність духовних поривів сучасності. Собор Паризької Богоматері Кілька років тому, оглядаючи Собор Паризької Богоматері, чи, точніше кажучи, тиняючись по ньому, автор цієї книжки побачив у темнім закутку однієї з веж, вирізблене на стіні слово «Анакх» – примітка, фатум, доля, з грецької. Ці досі глибоко видовбані в камені, почорнілі від часу великі грецькі літери, у формі розміщення яких було щось притаманне готичній каліграфії – літери, які, не би, свідчили про те, що написала їх рука людини середньовіччя, а особливо їхній зловісний і фатальний зміст глибоко вразили автора. Він питав себе, він намагався збагнути, яка-то стражденна душа не захотіла покинути світ, не залишивши на стіні старої церкви цього тавра злочину чи лиха. Минув час, і стіну, тепер я вже й не пам'ятаю навіть, яку саме, пофарбували чи обшкрябили і напис «Зник». Так ось, уже протягом двох століть поводяться з чудовими храмами середньовіччя, їх нівечать, як тільки можуть, і зсередини, і ззовні. Священник їх перефарбовує, архітектор обшкряби, а згодом приходить юрба і руйнує їх. Так що нічого вже не лишилося від таємничого слова, викарбованого на стіні похумурої вежі собору. Нічого не лишилось і від тієї невідомої долі, про яку воно так сумно згадувало. Нічого, окрім недрівкого спогаду. Людина, яка видовбала те слово на стіні, кілька століть тому зникла. Так само зникло із стіни храму слово. Та й сам храм, може, незабаром зникне з лиця землі. Саме воно, о те слово, і стало поштохом до того, що я написав цю книжку. Лютий, 1831 рік. <кій> Книга перша. Глава перша. Великий зал. 348 років, 6 місяців і 19 днів тому парижани прокинулися від калатання всіх дзвонів за потрійними мурами Сіте, університету і міста. Примітка. Невеличкий острівець на річ Сісені найстаріша частина Парижа, де міститься Собор Паризької Богоматері та Палац Правосуддя. А проте 6 січня 1482 року не було якимось визначним в історії днем. Не було нічого незвичайного в події, що з раннього ранку сколихнула і дзвони і жителів Парижа. Не було ні нападу пікардійців чи бургунців, ні процесів зі святими мощами, ні бунту лайських школярів, ні урочистого в'їзду нашого різного володаря, його милості короля, ні навіть якоїсь цікавої страти злодів і злодіюк на Шибіниці біля Паризького суду, ні якогось приїзду в 15-му столітті вони часто бували іноземного посольства у розволоченні в Брані із прикрашених султанами головних уборах. Тільки два дні тому, на превелику досаду кардинала Бурбонського, Кавалькада фламандських послів прибула в Париж, щоб укласти договір про шлюб Дофіна з Маргаритою Фландрською. І кардинал, догоджаючи Курлю, був змушений виявляти прихильність до цієї неотесеної галасливої юрби фламандських бургомістрів, вшановувати їх у своєму бурбонському палаці показом пригарних мораліте. Примітка. Середньовічний театральний твір повчального змісту, написаний в алегоричній формі. «Суті» та «Фарсу» – примітка, Сетери... середньовічна сатирична п'єса. В той час, як розкішні його килими, розстелені перед входом до палацу, мокли під страшенною зливою. Подією, що 6 січня схвилювала, як каже Жан де Труа «Весь простолюд Парижа», було подвійне торжество з нагоди давним-давно об'єднаних свят – водохреща і свята блазні. Цього дня мали запалювати святкове багаття на Гревському майдані, саджати традиційне деревце біля бракської каплиці і показувати містерію в палаці правосуддя. Про це ще напередодні на всіх перехрестях оголосили під звуки сурм Герольди Пана Прево примітка представник королівської влади в місті, він же головний суддя, вдягнуті в ошатні фіолетові камлотові опанчі з великими білими хрестами на грудях. Отож, із самого ранку, замкнувши свої домівки та крамнички, юрби-городян і городянок поспішали звідусіль до названих трьох місць. Кожен обрав собі видовище до смаку – хто вогнищі, хто саджання деревця, а хто містерію. Слід віддати належність поконвічному здоровому глузду паризьких роззяв. Більшість їх прямувала до святкового багаття, вельмедоречного в цю пору року, або на містерію, до великого залу правосуддя, палацу правосуддя. Там були стіни і дах над головою, а бідне херляве деревце одностайно залишило самотнім тремтіти під січнею небом на цвинтарі бракської каплиці. Особливо багато людей сунуло по вулицях до палацу правосуддя бо стало відомо, що фламандські посли, які прибули два дні тому, мають бути на виставі містерій і на виборах «Папи Блазні» теж у Великому залі палацу. Нелегко було потрапити до того дня до Великого залу, який вважав тоді найбільшим у світі закритим приміщенням. Щоправда, на той час Соваль ще не виміряв величезного залу в замку Монтаржі. Глядачам – що дивилися з вікон довковічних будинків, запруджений народом Майдан видавався морем, у яке п'ять чи шість вулиць, мов, гирли річок, що хвилини вихлюпували нові потоки людей. Дедалі більші хвилі цього натовпу розбивались об виступи будинків, що стирчали подекуди, наче високі миси, у великому, неправильному її форми басейні Майдану. Посередині високоготичного примітка. Слово «готичний» у тому значенні, як його звичайно вважають, тут зовсім не підходить, але воно загально прийнятне. Отже, ми його беремо так само, як і всі, щоб визначити архітектуру другої половини середньовіччя, в основі якої – стрілчасте склепіння, що змінило архітектуру попереднього періоду, першою основою якої є напівкругле склепіння. Фасаду палацу правосуддя були широкі сходи якими безперервно піднімався й опускався потік людей, що розбившись на середній площадці, розливався двома широкими течіями по бічних спусках. По тих сходах натовп не опинує на Майдан, як водоспад до озера. Через вигуки, регіт, тупотіння тисяч ніг стояв страшенний гамір. Час від часу той гамір ставав ще дужчим, течія, що несла натовп до Великих Сходів, раптом повертала назад, збурювалася. Нуртувало. Так бувало від того, що стрілець комусь давав стусана або ж люди сахалися від здибленого коня, коли начальник міської сторожі наводив лад. Чудова традиція, яку право передали конетаблям. Конетаблі, кінні сторожі, а кінна сторожа нашим паризьким жандармам. У дверях, вікнах, у слухових віконцях, на дахах кишіли тисячі добродушних, спокійних і статечних городян які дивилися на палац, на галасливу юрбу і нічого більше не хотіли, бо чимало парижан вдовольняється лише з самих глядачів. І навіть стіна, за якою щось відбувається, для них річ варта уваги. Якби ми, живучи у 1830 році, змогли приєднатися до тих парижан 15-го століття і разом з ними дістаючи з усіх боків стусани, ледве втримуючись на ногах, увійти до величезного залу палацу правосуддя, Такого тісного 6 січня 1482 року, то побачили б видовище вельми цікаве і принадне. Ми опинилися б серед речей настільки стародавніх, що вони видавалися б нам зовсім новими. Якщо читач не заперечує, ми спробуємо хоча б уявити собі враження, яке справив би на нього і на нас той великий зал, коли б ми переступили його поріг і опинилися серед натовпу людей. У хламидах, опанчах, камзолах. А насамперед нас оглушив би гамір і засліпило яскраве світло. Над головами подвійне стрільчасте склепіння, перекрашене дерев'яними скульптурами із золотими геральдичними ліліями на блакитному тлі. Під ногами мармурова підлога з білих та чорних плиток. За кілька кроків одна нас величезна колона, далі друга, третя. Разом уздовж залу сім колон, підтримують дві частини склепіння. Навколо чотирьох перших колон – ядки крамарів, де виблизькоють скрині вироби та мішура. Навколо трьох останніх – добові лави, доблизько натерті штаньми позивачів і мантіями судейських. Круг залу вздовж високих стін, між дверима, між вікнами, поміж колонами – нескінченна шеренга статуи усіх королів Франції починаючи від фарамонда, королів ледачих, які стояли, опустивши руки і потупивши очі, королів хоробрих і воєвничих, із зухвало піднесеними до неба головами та руками. Далі у високих стрільчастих вікнах тисячобарвні вітражі, у широких прорізах – прекрасні двері, оздоблені тонким різленням, і все це – склепіння, колони, стіни, обламлення вікон, панелі, двері, статуї, зверху донизу, розкішно розцвічено, блакиттю та золотом, які вже тоді трохи потьмяніли і майже зовсім зникли під шаром пороху та павутинням ще 1549 року, коли Дебрель захоплювався ними вже тільки за традицією. Тепер уявімо собі цей величезний довгастий зал, освітлений блідим світлом січневого дня, заповнений строкатим і галасливим натовпом який плеве уздовж стін, кружляє навколо семи колон, і перед нами постане загальна картина, цікаві деталі якої ми постараємося відтворити точніше. Безперечно, якби Равальяк не вбив Генріха IV, не було б документів процесу Равальяка, що зберігалась у канцелярії палацу правосуддя. Не було б і спільників убивства, зацікавлених у тому, щоб згадані документи зникли. Отже… Не було б і паліїв, змушених за браком інших можливостей, підпалити канцелярію, щоб згоріли папери, і підпалили палац правосуддя, щоб згоріла канцелярія. Отож, не було б зрештою і пожежі 1618 року. Досі ще стояв би старий палац разом із своїм старим величезним залом, і я міг би сказати читачеві підійдь, подивіться на нього. І таким чином мені не довелося б описувати цей зал, а читачеві читати мій опис. Це доводить справедливість нової істини, наслідки великих подій, незлічені. А втім, цілком можливо, що Равальяк не мав ніяких спільників, або ж ті спільники, якщо вони були зовсім непричетні до пожежі 1618 року. Є ще й два цілком вірогідних пояснення. Перше. Це велика за завдовжки із стопу, із стопу завширшки палаюча зірка – що впала, як то всім відомо, з неба на палац 7 березня після півночі, друге чотири вірш Теофіля. Сумне в Парижі було діло, шановна пані справедливість, присмак усяких так наїлась, що піднебіння геть спалило. Примітка гра слів, епіс старофранцузькою мовою, і присмаки, і винагорода, хабар. Так само французьке «Палаїс» і «Піднебіння» і «Палац». То хоч би що думав хтось про це потрійне політично-фізичне і поетичне витлумичення причин пожежі Палацу в 1618 році? Сама пожежа – факт, на жаль, безперечний. Мало що зосталося після цієї катастрофи. І головне – після раду всіляких реставрувань, які знищили те, що пощадила пожежа. Так, дуже мало що лишилося від цієї першої обителі французьких королів, від того палацу давнішого Зелувр, який був уже за часів Філіпа Красивого, таким старовинним, що в ньому шукали слідів величних будівель, споруджених королем Робертом і описаних еліганом гальдусом. Зникло майже все. Що сталося з кабінетом, у якому Людовік Святий завершив свій шлюб? Де сад, в якому він одягнений у камлотовий камзол і грубого сукна без рукавок підбитий чорною тавтою плащ, лежав на килимі разом з Жуевін... Жуенвілем і вершив суд? Де покої імператора Сигізмунда, Карла IV, іоанна Безземельного? де сходи, з яких Карл IV проголосив свій едикт про помилування, де та плита, на якій Марсель у присутності Дофіна зарізав Робера Клермонського і Маршала Шампанського, де ті дверцята, на порозі яких було пошматовано були антипапа Бенедикта і крізь які повернулися назад, одягнені на глум у ризи та митри, і примушені превселюдно каятися по всьому Парижу ті, що привезли ці були. Де великий зал з його позолотою блакиттю, стрілчастими арками, статуями, колонами з величезним склепінням? А золота кімната? А кам'яний лев, що стояв на вколішках коло дверей, опустивши голову і підібгавши хвоста, немов лев біля Соломонового трону, в покірній позі, як і належить грубі силі, Перед лицем правосуддя, а розкішні двері, а чудові вітражі, а карбування, перед яким схилявся біскорнет, а витончені різберські роботи Дюганці. Що зробив час, що зробили люди з цією красою? Що дано нам замість усього цього, замість цієї гальської історії, замість цього готичного мистецтва? Тяжкі присадкуваті арки пана Деброса незграбного будівника порталу Сен-Жарве. Це замість мистецтва. А ще до історії. До нам лишилися тільки велемовні спогади про горомістку колону, які ще досі відлунюють у безіканні всяких патрю. Цього мало. Та повернімося до справжнього великого залу, справжнього старовинного палацу. В одному кінці цього велетенського паралелограма була славнозвісна марморова плита. Така довга, широка і товста, що, як твердить тогочасний опис, зроблений у стилі здатному збудити апетит гаргантюа, такої скиби мармуру, ніколи і ніхто на світі не бачив. По другий бік містилася каплиця, де була зроблена за наказом Людовіка XI його власна статуя. Він стоїть на колінах перед пречистою дівою. До цієї ж каплиці він, не журючись тим, що в шерензі королівських статуй, розміщених у залі, залишаються дві порожні ніші, велів перенести скульптури Людовіка Святого та Карла Великого – двох святих, котрі, як французькі королі, мали, на його думку, великий вплив на небі. Це ще нова побудована тільки шість років тому каплиця з чудовими скульптурами і з мастерним художнім карбуванням, була зроблена в тому чарівному, витонченому архітектурному стилі, який характеризує у нас кінець готичної доби і триває майже до половини XVI століття у феєричних фантазіях відродження. Істинним шедевром була, зокрема, невелика ажурна розета на порталу, філігранна і вишукана, мов би зірка з мережевого. Посеред залу навпроти головних дверей для фламандських послів та інших поважних осіб, запрошених на вистави «Містерії», зробили біля стіни вкритий позолоченою парчою поміст, від якого був окремий вихід. Для цього пристосували вікно в коридор поряд із золотим покоєм. Зазвичай «Містерія» мала відбуватися на мармуровій плиті, яку приготувала для цього ще зранку. На її розкішній поверхні, подряпані каблуками судової браті, спорудили досить високу дерев'яну клітку. Горішня частина клітки, відкрита для очей усіх присутніх, мала правити закін, а закрита – килимами внутрішня, залаштунки для ліцидіїв. Драбина просто приставлена іззовні, з'єднувала сцену і лоштунки. По крутих щаблях тої драбини мали заходити і виходити актори. Жоден, навіть найнесподіваніший персонаж, жодним перепитіє, жоден сценічний ефект ніщо не могло обминути цієї трабини. Невинне і гідне пошане дитинство, мистецтва і техніки. Чотири судові пристави палацу, що повинні були наглядати за всіма народними розвагами, як у свята, так і в дні страт, стояли по одному біля кожного рогу мармурової плити. Вистава мала початися тільки о півдні з останнім 12 м ударом великих курантів палацу. Для початку театрального видовища то, безперечно, був дуже пізній час. Але доводилося визначати годину зручну для послів. Отож, увесь цей численний натовп чекав ще зранку. Чимало особливо завзятих любителів видовищ тремтіло від холоду перед головними сходами палацу вже з самого світанку а дехто навіть запевняв, що перебув цілу ніч, лежачи під брамою, аби мати певність, що війде першим. Натоп усе зростав, і вже немов та вода у повінь починав підніматися уздовж стін, випинатися круг колон, виходити з берегів і текти по заглибинах карнизах, підвіконях та архітектурних виступах, по всіх опуклостях скульптур. Тиснєва, нетерплячка, нугавце Нудяв цей день нестримної сваволі та шаленства. Сварки, які ще хвилини вибухали, коли хтось ненароком штуркав когось легким або підкованим черевиком, втома від тривалого чекання. Все це ще задовго до прибуття послів надавало якогось терпкого і гіркого тону гаморові юрбі. Що задихалася замкнена, збита до купи, стиснута з усіх боків Звідусіль були чути й тільки нарікання і прокльони лаяли фламанців, купейського старшину, кардинала Бурбонського, головного суддю палацу, її величність Маргариту Австрійську, варту з жезлами, холод за духу, негоду, єпископа Паризького, папу Блазнів, колони статуї. Лаяли тому, що ось ці двері зачинено, а он те вікно відчинено. Усе це дуже забавляло розсіяних у НАТО пішкулярів та молодих слуг, які до загального невдоволення додавали ще й свої витівки, свої вгідливі жарти і цим тільки посилювали невдоволення. Серед них була група веселих шибайгорів, які, видавивши в одному вікні шибки, зухвало вмостилися на підвіконні, які кидали звідти глузливі погляди на дотипи у НАТО, то в залі, то на дворі, на майдані по їхніх насмішкуватих жестах, голосних вибухах реготу, гломгливих вигуках, якими вони через увесь зал обмінювалися з товаришами, видно було, що ці школярі не поділяли нудьги і втоми решти присутніх, і що вони сприймали все як розвагу. А це допомагало їм терпляче ждати справжнього видовиська. Клянуся душею, ви Жоанес Фроло де Моліндено. Гукав один з них до невеличкого білявого пустуна з гарненьким лукавим личком, який примостився на акантах капітелі. Недарма вас прозвали Жан Вітряк. Ваші руки й ноги справді схожі на крила й вітряка. Давно ви тут? З ласки диявола, відповів Жан Фроло, я тут ось уже понад чотири години, і сподіваюся, що їх мені буде зараховано при відпущенні гріхів у чистилищі. Ще ось ранку міранку я чув, як вісім славнозвісних півчих сицилійського короля почали виспівувати велику месу у святій каплиці. Чудові півчі, додав перший, а голоси у них тонші за вістря їхніх ковпаків. Але перш ніж правити обідню добродзіві святому Іоанну, королю слід було б поспитати самого святого, чи подобаються йому латинські псалми. Прогугняли з провансальським акцентом. Він замовив месу, щоб у цих клятих півчих сицилійського короля була якась робота. верескливо вигулькнула стара, що стояла у НАТО під вікном. Подумайте тільки, тисячу паризьких ліврів за одну обідню та ще з податків за продаж морської риби на паризьких базарах. Тихо, стара. Звався товстий і статечний городянин, який стояв біля торговки риби і тому весь час затуляв собі носа. У бідню треба було відправити. Чи, може, ви хочете, щоб король знову захворів? Добре сказано, пане жиль рогатий, королівський хутрянику, вигукнув малий школяр, який учепився за колону. Всі школярі зустріли злощасне прізвисько бідного королівського хутряника вибухом реготу. Рогатий! Жиль рогатий! Вигукували одні. Корнітус ет Гірсутус, Примітка. Рогати і кошлати латинською. А вже ж, тільки так. Не вгавало мале чертення з колони. А ще тут смішного. Вельми шановний жіль Рогатий, брат мера Жана Рогатого, двірського судді. Син метра Має Рогатого, головного Венсенського лісничого. Всі вони городяни Парижа. Всі одружені, всі батьки і сини. Регіт посилився. Товстий хутряник мовчки намагався сховатися від звернутих на нього звідусіль поглядів. Та марно він прів і супів. Його зусиль вистачило тільки, щоб подібно до того, як вбивають у дерево клин, втискати між плечі суддів своє багрове з досаду та гніву широке апоплексичне обличчя. Нарешті один з присутній, такий же гладкий, низенький і статечний, як і худряник, прийшов йому на допомогу. «Яка гедота! Де це видано? Щоб школярі так зневажали городянина. За моїх часів їх відшмагали б різками, а потім і спалили б на вогнищі з тих самих різок». Зграє школярів, наче вибухла. Агов, Хто це там стогне? Що за лиховісний пугач?» Стривай, Я його знаю, – сказав один». Це метр Анрі Муньє один з чотирьох присажних бібліотекарів університету, додав другий. У цій лавочці всього по чотири. вигукнув третій чотири земляства, чотири факультети, чотири свята, чотири економи, чотири виборці, чотири бібліотекарі. Чудово! підтримав його Жан Фроло. То нехай їх чотири чорти і вхоплять. Муньє, Ми спалимо твої книжки. Муньє, ми виблобцюємо твого слубі... слугу!» «Мун'є, ми полапаємо твою жінку!» «Гаденьку пані Ударду!» «Яка вона свіжа і весела, наче вже вдовиця!» «Хай вам чорт!» – пробурмотів метр Андрі Муньє. «Метре Андрі!» – знову озвався от своєї колони Жан. «Замокни, а то я впаду тобі на голову!» Метре Андрі глянув у гори, наче вимірюючи очима висоту колони – і визначаючи вагу шибеника, про себе помножив їх на квадрат швидкості і замок. Жан, лишившись переможцем, зловтішно вівдалі. А я б зробив це, хоч я й брат архідеякуна. Найгарні ж наші університетські сановники. У такий день, як нині, не вшанували наших привілеїв. У місті деревце та вогнище, у старому сіте містерія, Вибори папи папе-блазні і фламандські посли, а в університеті – нічогісінького. А тим часом Майдан Мобер досить великий, сказав один із школярів, які сиділи на підвіконі. «Гей-діректора виборців і економів!» – гукнув Жан. «Треба сьогодні ввечері на веселому полі влаштувати святкове вогнище з книжок метра Андрій», – звався другий. «Із попітрів писарів!» – додав його сусіда із жезлів – педелів, із сплювальниць – деканів, із буфетів – економів, із скриньок – виборців, із ослінчиків – ректора. Геть, знову загукав малий Жан, геть метра Андрій, педелів, писарів, богословів, медиків і законників, а економів – виборців – ректора. Та це просто кінець світу, затуляючи вуха про метр Андрій, про вовка-помовка. «Наш ректор їде. Он, на Майдані!» – крикнув один з тих, що сиділи на підвіконі. Усі хутенько обернулися до Майдану. «Невже це справді наш вельмишановний ректор Метр Тібо?» – спитав Жан Фроло, який, приліпившись до однієї з внутрішніх колон, не міг побачити, що діється ззовні. «Так-так», – відповіли йому. «Це такий він, а вже ж Метр Тібо, наш ректор?» Той справді». Ректор і всі університетські сановники урочисто вирушили зустрічати послів і саме перетинали палацовий майдан. Школярі, притулившися на підвіконі, зустріли їх глузливими вигуками та іронічними оплесками. У ректора, який очолював той похід, влучив перший, найдошкульніший залп в'їдливих до тебе. Добрий день, пане ректор. Аго, добрий день, вам кажуть. «Як же він сюди потрапив, старий гравець? Невже залишив свої кості?» «Як він гарцює на своєму мулі, а вуха у мула коротші, ніж у ректора!» «Аго! Добрий день, пане ректор, тібо!» «Тубалде Примітка. «Тібо, гравець у кості!» «Старий дурень, старий грак, нехай вам Бог помагає!» Скільки разів цієї ночі вам випала подвійна шістка? Ох, яка препогана у нього пика, сіра, виснажена, пом'ята. Це все від пристрасті до гри у кості. Куди це ви так трюхикаєте, тібо? Тубалде атдадус, примітка. Тібо з гральними костями, латинською. Задом до університету і передом до міста. Він їде наймати помешкання на вулиці Тіботоде, крикнув Жан Вітряк. Примітка. Тіботоде – французькою тогочасна назва однієї з вулиць Парижа. При іншому написанні «Тібо Окс означає те саме, що й наведення вище латинською. – «Тібо з гральними костями». Зграє школярів, шалено аплодуючи, голосно повторили цей каламбур. «Ви їдете на вулицю Тібудуде? Шукати помешкання? Правда, пане ректор? Партнер диявола?» Потім дійшла черга і до інших сановників. «Геть педелів! Геть жезлоносців! Скажи, норобене Пуспен. А хто ото такий?» «Це Жильбер де Сульї» «Жильбер де Суляко. Примітка. А ось вам і горішки до свята латинської канцлер Отеанського коледжу: Стривай! Ти зручніше примостився на осмій червик. Жбурни йому в пику. Геть усіх шістьох богословив з їхніми білими стихарями. Так це богослови, а я гадав, це шість білих гусок що їх дала місто свята Женев'єва за маєток Рон'ї. Геть медиків, геть диспути на визначені і довільні теми. Голови мою шепчину, канцлера святої Женев'єви, ти скривдив мене. Це правда. Він віддав моє місце в нормандському землястві малому Асканю-Фальца-Спаді з провінції Бурж, бо то італієць. Це несправедливо, погодилися всі школярі. Геть канцлера Женев'єви. Гей веметре Жоаке де Ладеор, аго в Луїде Юдіїр, аго в Ламбере Октеман, сто чортів довіреному німецького земляцтва, і капаланам Святої Каплиці з їхніми сірими хутряними накидками, кам тунікус грісіс, сеу де пелібус грісіс фоуратс. Примітка, підбиті сірим хутром, середньовічна латина. Гей, магістри мистецтв, усі, хто в гарних чорних мантіях, усі, хто в гарних червоних мантіях. непоганих хвіст ту ректора. Можна подумати, що це венеційський дош, їде на заручене з морем. Дивись, Жани, каноніки святої Женев'єви, під три чорти каноницьку браттю, Аббати Клод Шуар, докторе Клод Шар, ви шукаєте Марію Ля Жіфарт? Вона на вулиці Глатін'ї. Вона гріє ліжко королю розпусників. Вона сплачує йому свої чотири ден'є. Кватор ден'ярос. От уном бомбуму. Примітка. Одну гольню. Латинською. Ви хочете сказати з кожного носа? Друзі, ось метр Сімон Санген. Виборець від підпочинку кардійського землянства, а позад нього сидить його жінка. «Пост еквітем седет атра кура» – завершником сидить похмура журба, гораці, латинською. «Сміливіше, метр Сімон! Добрий день, пане виборець! Добрий день, пані виборчихо!» «Які ж вони щасливі, їм усі видно!» – сказав зітхаючи Жоаннес де Молондіно що немов птах ще й досі сидів серед листя капітелі. Тим часом присяжний бібліотекар університету метр Андрій Муньє нахилився до вуха королівського хутряника метра Жиля Рогатого. Кажу вам, добродю, це кінець світу. Ніколи серед школярів ще не було такої розбещеності, а в усьому виної прокляті вигадки нашого століття, які все псують гармати, кулеврини, бомбардири. Примітка. Різні види старовинної артилерійської зброї. А головне – друкарство. Це нова німецька чума. Немає вже ні манускриптів, ні книжок. Друкарство нищить книжкову торгівлю. Настає кінець світу. Я це добре бачу з того, як процвітає торгівля Оксамитом, сказав Хутряне. У цю мить пробило 12-ту. В один голос орала вся вірба. Школярі принишкли, а потім щинилася страшенна метушня. зачовгали ноги, заколихалися голови, люди кашлялися, калися, кожен улаштовувався, примощувався, приставав до котрогось із груп. А тоді стало зовсім тихо. Всі витягли шиї, застигли, роззявляли роти, дивилися на мармурову плиту. Там нічого не з'явилося. Чотири судові пристави, які досі нерухомо стояли на своїх місцях. Немов чотири розмальовані статуї. Усі погляди звернулися до помосту, призначено для фламандських послів. Двері все ще були зачинені, поміст порожні. Натовп із самого ранку чекав на три речі – полудень, послів Фландрії і містерію. Вчасно прибув тільки полудень. Це було вже занадто. Почекали ще одну, дві, три, п'ять хвилин, чверть години, ніхто не з'являвся. Поміст був порожній, сцена нема. Тим часом нетерпіння перейшло в бурні. Почулися вигуки незадоволення, правда, поки що при тишині. Містерію, містерію глухого гудів натовп. Збудження зростало, буря вже гуркотіла, віяла над юрбою. Перший спалах блискавки викликав Жан Вітряк. «Містерію ігбісу фламанців, Що сили загорла він, звившись вже навколо своєї капітелі. Натовп заплескав у долоні. «Містерію!» – вулав. «Під три черти фландрію!» «Давайте містерію негайно!» – вимагав школяр. «А то, мабуть, доведеться повісити двірського суддю. Це буде для нас і комедія, і мораліте». «Добре сказано!» – закричала юрба. А для початку повісимо варту. Це викликало бурхливі схвальні вигуки. Чотири бідолахи пристоє пополотніли, перезирнулися. Нато прушив на них, і ті вже бачили, як тоненька дерев'яна балюстрада, що відділяла їх від юрби, вигинається під її натиском. Момент був критичний. На шебеницю, на шебеницю, кричали звідусіль. У цю мить піднявся вже описаний килим лаштунків, утворюючи прохід для людини. Сама тільки поява якої миттю спинила юрбу, перетворивши немовчарми її гнів на зацікавленість. Тихше, тихше! Якийсь чоловік, тремтячи всім тілом, раз у раз вклоняючись, невпевнено рушив, мало не стаючи на коліна, до самого краю мармурової плити. Довкола поволі стихло. Чути було легке тільки легкий невиразний гул, що завжди витав над мовчазною юрбою.